Chinare lui Ștefan Vodă, 1871 Și strumile preznite și arpa desfăcută în salcea plătoasă de care atârna, La isterul lui Râpe acum este mută și cântul ei de aur nu pot al deștepta ce vânt răgând s-aude sub crângere plecate spre unda cristalină ce fuge șopotind și umbrele din apă tot rânduri necate se par că lasă în urmă o voce suspinând durere și profundă când România plânge cu fruntea înfășurată de doliul la mormânt durerei pretutindeni, durerea se răsfrânge în valea și carpatul cei românesc pământ. Cavalurile măricei sânui, ce însânui sânui se frământă și spre un țăr sau stâncă se, împiga, se împinga, se opri. Așa durerea sparge o țară și să avântă vântă colos spre mănăstire la putna a lovi. De printre munți câmpie din unghiuri depărtate, din târguri municipii cotune, un popor de același cura sânge se scoală se aparte la zi de sărbătoare, la rugăciune în cor, cu a națiunii curce de secoli ferecată, ca sosește la noua colgota, unde erou zace și țări n-ai uitată tăcere, este oare acum, este ora acum a ne ruga. Mărire ție, Doamne, o Oiehova, mărire, ce ver și noi durerea ca să ceresc. Să curăți moliciunea nedemnă moștenire la pragul casei tale, pală Dumnezeesc. Virtutea românească, virtutea strălucită de patrie și lege aici în sanctuar, se știe înmormântată. O dalbă zi, sosită, poporul stă în genunche, sunt la altar. Și îmi de rugăciune sub bolțile bătrâne vibrează cu putere și fumul maestuos, dezmirnă de tămâie din vasele divine se urcă către tâmplă, în noul luminos Stă sub martirul lumei Cei Dumnezeu putinte Iar jos la lui picioare Mormântul umirit al omului În care un znop De o seminte E o mână de cenușă Odor Neprețuit Din asta catacombă Și mucedă și rece Din creu de gheață Noapte înfășurat cu julgiul nepăsării, un fulger ia ca trece și de a virtuții raze tot decorat, în timpul ce încurună mormântul ce zărește, limnițul, grumăzești și balta și ciceu, dumbrava roșă baia și cum îngălbinește faloasa semilună la Racova de greu. Dar printre fum și lupte în cercul de lumină se vă cerești casteluri de lui Hristos tări. Și între ele-i putna în care adânc se închină lui Ștefan vodă astăzi ai României fi. Aici e fântâna cea plină de mărire, de sânta pietate, de-al patrii amor. Aici e eroismul ce trăsnet de îngrozire fudușmanilor țării sfărmând trufia lor. O mamelor române, aduceți-vă aminte că dintre voi fu una Elena ce ne-a dat a patriei mărire și când lipiți fierbinte la sânul vostru pruncul, îi dați un sărutat, un sărutat de mamă Extaz de bucurie, ce numai sus în ceruri se poate repeta în nume lui Ștefan, îl dați să reînvie și duce pruncul vostru la putnă în a închina. Iar tu, junime verde, la istisvor de viață, cu unde de virtute ceia mă, mărirei loc, învața țara, au iubi învață și în el inimă, suflet călește-ți ca într-un foc. Așa, junime scumpă, frumoasă, auroră a patriei române, al vostru viitor și al națiunii soare din avituții horă, se naște, vă surâde văcată un amor. Înleagă nu de moarte, vederea nu pătrunde și că noapte fără căi că-i soarele apus, dar spiritul sondează și în mușchiul lui fecunde. Semins de la urzice că Ștefan v-au depus. Din turnul mănăstirei cu frunta încărunțită, de patru secole cântă un glas armonios. Și a lui vibrare dulce de aramă curățită prin flăcări întreite e imn religios. Iacopotului buga sub suspin și lamentare, ce am munților ecouri de fremăt le-au umplut. Ah, cântă la mormântul ce astăzi e în sărbare, că grasuți pentru lume și cer este făcut. Te leagănă pe vânturi Și a ta melancolie, melancolie misterioasă limbă În inimă lovind, Fă lacrime să curgă colo, fân veșnicie eroul să tresalte Al tău glas, auzind Și strunele, și strunile pleznite, Și harpa desfăcută în salcea pletoasă de care atârna, la Isterului râpe, acum este mută și cântu ei de aur nu pot, al deștepta. O munți și voi profunde, oh, dați-mi pentru nume, sublima voastră voce, că-i trist, sufletul meu dar bardu nu. Nu cântă. El plânge și apoi spune Oștefan, tu ești mare, și la mormântul tău.